Хмарочоси – це дуже високі житлові чи адміністративні будівлі, споруджувані в тих містах, де надто дорога земля. Зазвичай їх споруджують з металу і залізобетону. У 1852 році було винайдено пасажирський ліфт, що дало можливість будувати дуже високі будинки. Хмарочоси – в 1884 році Уільям Лебарон Дженні збудував у Чикаго перший у світі десотний будинок, нині знесений. Звичайно, десятиповерховий будинок, за нашими мірками, навряд чи можна було вважати хмарочосом, але використання сталевого каркасу дало поштовх інженерній думці. Знамениті хмарочоси З 1895 року Нью-Йорк став лідером у будівництві хмарочосів. До найзнаменитіших з них належать Woolworth Білдінг – 1914, Chrysler Building 1930 та Емпайр Стейт Білдінг – 1931, який був найвищою будівлею світу до 1960-х років. Неймовірна маса Конструкції хмарочосів мають витримувати величезну масу. Empire State Building має масу близько 400 тисяч тонн і сильний порив вітру, отже без міцного каркаса просто не обійтись. Він може бути зроблений з напруженого чи зміцненого бетону, хоч каркаси більшості хмарочосів сталеві. У Чекайському центрі Джона Хенкока 1970-й використано балки, що перетинаються, а каркас Sears Tower – 1974-й, зварено з дев'яти величезних сталевих труб. Підземна опора Фундамент або підземна частина висотної будівлі не дає їй осідати і перекидатися. Для стійкості глибоко в землю забивають залізобетонні палі. Лондонський хмарочос National Westminster Tower стоїть на фундаменті завглибшки 18 метрів а палі вбиті ще на 24 метри глибше. Іллюстрації Дедалі вище. В одних хмарочосах, як у будинку центру Джона Хенкока, сталевий каркас розташований іззовні, в інших він схований за скляними стінами. Під час будівництва готові блоки зі скла, сталі та бетону доставляють на будівельний майданчик і монтують за допомогою кранів. Комунікації тягнуть по спеціальних шахтах, з поверха на поверх. Кеннері Уорф, Лондон, 244 метри, 50 поверхів. Китайський банк, Гонконг, 315 метрів, 72 поверхи. Крайслер Білдінг, Нью-Йорк, 319 метрів, 77 поверхів. Центр Джона Хенкока, Чикаго, 344 метри, 100 поверхів. Empire State Building, Нью-Йорк, 381 метр, 102 поверхи Центр міжнародної торгівлі, Нью-Йорк, 417 метрів, 110 поверхів Sears Tower, Чикаго, 443 метри, 110 поверхів Petronas Towers, Куала-Лумпур, 482 метри, 88 поверхів Канадська національна телевежа не зовсім хмарочос, але це найвища споруда в світі – 533 метри. Робота верхолаза небезпечна. Робітникові доводиться підніматися шпилем під час будівництва споруди.